Modelltest Goethe-Zertifikat C1 Hören Teil 1 Sie hören einen Podcast über Filme. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe, zu welchem Film die Aussage passt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 6. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer! Heute stelle ich euch in meinem Podcast drei Filme aus unserem Streaming-Service vor und hoffe, dass für jeden von euch etwas dabei ist. Und los geht's mit dem Film Erledigt. Für sein Filmdebüt hat sich der Regisseur Rudi Wesson vom Journalismus Opulenter Hochglanzmagazine inspirieren lassen. Bildreich inszeniert Wesson die drei Geschichten seines Films, aber auch wortreich und als abgeschlossene Stories. Eine dieser Episoden dreht sich um einen Intellektuellen, der im Gefängnis sitzt und dort im zarten Alter von 78 Jahren sein erzählerisches Talent entdeckt. In der nächsten Geschichte geht es um einen Spät-68er, der die Ideale seiner Jugend in Frage stellt. Und im letzten Teil um einen greisen Tüftler, der sicher ist, eines Tages den Nobelpreis zu bekommen. Was ist diesen Geschichten gemein? Nun, sie spielen in Deutschland und bedienen mit einem Augenzwinkern einschlägige Klischeevorstellungen vom angeblichen Deutschtum. Der weltfremde Autor und Philosoph, der zögerliche Altrevolutionär und der penible Wissenschaftler. Wer die Reizüberflutung in diesem Film aushält, kommt auf alle Fälle auf seine Kosten. Der nächste Film Exit beginnt mit einer Szene auf einem Müllplatz. Genauer gesagt durchstöbert der elfjährige Vincent eine Mülltonne und findet einen kleinen lila Klumpen. Als er ihn wieder wegwerfen will, fängt das kleine lila Monster an zu sprechen. Es hat auch zwei Augen und kann sogar atmen, über die Haut natürlich, nicht durch die Nase, es hat ja keine. Lilo, so heißt das kleine Etwas nämlich, wird Vincents bester Freund und weiß alles über Vincent dass sein alleinerziehender Vater als Oberfahrer Likes sammeln muss, um einigermaßen angemessen bezahlt zu werden oder dass Vincent am Gymnasium Cybermobbing erlebt wegen seines nicht-akademischen Elternhauses. Lilo führt Vincent letztendlich aus dem digitalen Wahnsinn unserer Zeit heraus und zeigt ihm, dass es auch noch andere als digitale Welten gibt. Aber wie, das wird nicht verraten. Und nun zum Film Obskur. Auch meine letzte Empfehlung beschäftigt sich mit existenziellen Problemen, größeren Ausmaßes jedoch. Was passiert eigentlich, wenn die Welt plötzlich nicht mehr mit Strom versorgt werden kann, weil durch Unwetterkatastrophen und Cyberangriffe großflächige oder gar weltweite Blackouts ausgelöst wurden? Die Protagonistin dieses Films, Amelie, hat zwar die Lösung des Problems, wird aber von Hackern und anderen obskuren Gestalten gejagt, damit die Welt im Dunkeln bleibt. Strom für ihr eigenes Internet beziehen die Bösewichte aus ebenfalls sehr dunklen Kreisen, die die Welt beherrschen wollen. Naja, nach meinem Geschmack etwas unrealistisch, dass ein Mensch allein die Lösung aus dem Ärmel schüttelt. Und was können Hacker denn ohne Internet für otto Normalverbraucher schon ausrichten oder besser, hacken? Wer allerdings Verfolgungsjagden und Katastrophenfilme mag, dem wird dieser Film gefallen. So, das war's wieder von mir und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Ende Teil 1